قول سی سلمان پرشوانان کې سردار شو دي سلمان پرشيره او سيد الرومي صہیب او سيد الحبشه دي بلال زميانو سردار شو ها صہیب الرومي او حبشو سردار سيد الحبشه دي بلال الله اکبر او سيد الجبال التور د ټولو سردار کوي تور دي د ټولو غورو غورو سردار کویتور و سید الايام يوم الجمعه دورو سردار د جمعه ورځ دا پروز کې سردار څه شری یوم ورځ دا او سید القران په خبرو کې سردار د الله کلام د قران دی و سید القران سوره البقره و سید البقره تی ایت الکرسی د بقره سردار څه ایت الکرسی دی وګوره دې دې فاجرات فاجرات ولیره ځکه ته الله صفات کامله بلیګیستا صفات جلالیه استره کمالیسته جمالی صفاتونو بلیګیسته په دیواجبانی دای کی هغه د توحید په اړه ځواب بلیګیستا څومره چې یو سورۃ چې موږ د نو صوابو زیاتې کی هغه کی مسله توحید بجه دای شې ځکه کو سورۃ اتلاس کې څو دې وګورئ ولی د توحید مسله په دغه کده اللہ چنہے لا الہہ نشت اللہ اگر بارد ورد فریاد حجد دوا مشکل کشا بغران ور اول والا اسمان شرکو ور والا قصالی روستر والا قصالی دری کول والا مرض روستر والا مرض دری کول والا زمان ور قون کیا نبار قون کی رات سوگ دے اللہ مگر یو اللہ بر حق ادلا اللہ مگر یو اللہ دے مگر یک خداست دا ترجمہ اللہ تا دا, دا, دا هغه لیست ما د لا اله الا الله معنی د مخاطبینو مطابق مخاطب چې عقیده لري دا به مطابق شې د ترجمه کاوه مغضبینو دا عقیده چې باران په دغه تمشې دی نو منځې څخه او خدای دې و بخي الله دې سو و بخي دنیا سه دونه الله دې و بخي خسرې بچر شوی کنه مونږ توفته نه دي خدا خدایي صفات غنل دي کنه مونته نه ځامت راګونې شه نه باران کولې شه نه لا اله الا لا اله نشته پور شه لا اله نشته لاي د عبادت چې څو چا پر نه دنیازورکي موسواد یو ولانه حاجت پر کولونه الله پیر ابا اور رسولیږي نو ځوان رامدشي الله ما شوب چلابدا چغي نو وی الاهو ها الاهو دی زور ورکا چې استاد زړه اپریشن وشي د غا بيماریا اپریشن چې کوم پس زرا الاهو دی زه دی هغلا زور ورکا ها زور ورکا یقیناً نم در این عالم کلا معبودا الا الله یقیناً الله ولا مقصوده الكونين لا موجوده الا الله نحنا زور وار کا سلطان بو رحمۃ اللہ علیہ یقیناً نم در این عالم الله لا معبودا الله ولا موجوده فی الكونین لا مقصوده الا الله دا ده سلطان باحسین لا اله الا الله افضل الذکری لا اله الا الله بهترینه کلمه ده ده لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله سورہ محمد محمد رسول الله سورہ فتح کې ده شته ده مجمع کلمه پخرا لا اله الا الله محمد الله لا اله الا محمد سي اور الله صلی اللہ فتح کی کناشا الله حق یہ لا اله, الله. لا إله الله محمد الرسول الله دا کلمہ رسولن استاد اللہ لا اله یعنی جون امیشا جون دے اوہ غالبی مرضی ناراضی من کان یابود محمدان صلی اللہ علیہ وسلم محمدن قد مات ومن کان یابود اللہ فانه حي لا يموت ابو بکر صاحب ہا ابو بکر صاحب او پیغمبر صاحب جو نے وقوف چھو اولا نے تخریج کریدہ تخریج فین حي لا يموت القیوم اللہ رضائے چل قائم الحافظ لكل شيء الْمُصْلِحُ وَمَا بِهِ تِوَامُهُ الرَّغِبُ إمام رضي الله عنه منآقي الْقَيُّومُ الدَّائِمُ قِيَامُ بِتَدْبِيرِ الْخَلْقِ مَدَارِكُهُ مُدَبِّرُ الْعَالَمِ دَائِمٌ قَيُّومٌ دَخَلَ الْخَلْقُ فِي التَّدْبِيرِ اللَّهُ جَلَّ شَأْنُهُ القائم الحافظ لكل شئئن المعطل ما به قوامه یا دائم القیام بطبیر خار رسول الرواد دیلال آسمان رسمان که اللہ چا گو ری؟ ادرونی دی کنه کچه تا اللہ پاک چکنننو الو یعوذ باللہ یا پاک خوب رات لے یا پاک زوال لاتن دا آسمان براولی دلے ویستا بچکننو دنیا بدا مخلوق بدا درحم براولی شوی وی کنن باوری القیو لا تا خضور نشی الله لراشی نتون پریشانیو نکوب اور کالیو پریشانی نکوب خو خدای باندې راځي ولی ولی ناراضي پیغمبر صلی الله و سلم نو چا پوښتنه کوم ولی ناراضي اگر جدار دوه کوتی ونسه دجی دوی دغه داشو نو کچه تا د زړې باندې خوب راشی نو دا شی بار توشیک نشي نو اسمان بر اولیږي بیا کنه ایسته په درهم بر هم وشي الله باندې راځي الله تاسو شنو شینه دته چې د سترګې او داړيږي جن جن دا ضرورت نوراندوم روځي دې تاسو نه وای نوم څه شي نه نو څه دې چې فزربانیه سره کي فزربانی چې نه نو څه تر نوم وای لهو د خدای پوها کیري نه کې شرکه تاسو تصرف د پاره ما ویل چالو ته بیره د قران کې ملک سمواتي لهو الحكم و الیه ترجعون تاسو ته بیره شو څلور تعبیرات نه شي شرکت تفسیر لپاره قران ته دغه د تعبیردارو واسه مخسرین لهو د خدای کوالکری خلکان ملکاں عبادتان ایراتو کې څوب ده الله ایراتو ایراتګری چا مه او ملکات به به ماته باندې چا چلېږي نو الله عبادت او بندګی باندې شاته دی یو الله نن نن دغه تبو ده پاکستان کې دغه پارکو څوک نه خدایان جی پار کې لیکنه وینه خدای ما من قریاتین الا وله اولیا توردو کنه نورې څه نه یې دا په دې کلام ته څه دا قانون د دې څه نیې په بل د شه کو دل تپاک شه دی رحم وکړي قانون د شه باندې صلیته مو سلام دې نو دا خبرې چې مونږ کوو چهار خدای واب خدای دې رحم وکړي واشي مناطق الله ونمرمی قوله دل اللہ پو اچ دی ما فی سماس از اسمانو کې کسبه دغری منزل لیاش پرنده ووت شوق دی غا چو چې شفاعت او سپارښو کې د اللہ په مسجد د اللہ په حضور کې د اللہ په وړاندې الا بی زیمه د شفاعت به کی چې الله ته اجازه وکي الا بی زدا کې سرونه دوا شفاعت چې د منځ څخه د جوندیره جوندیره پره دیک چې د ژوند د لپاره دا تما ته چې تما د پرادو او کا وګه کړلای په شی تا ته چې دعا او دا د دنیا کې شته نه دا بیا د چې افضل د ممزولي نو پیغمبره صلی الله علیه لا ته سنا فی دعای کا ای روريا ته دعا چې ما مې روا وګرو محمد رسول الله چې ته عمر فاروق اغه او دویم دا چې سړی ژوند د مړ دپه دوعا کوي دا هم صیده رووا خو مړ د مړې د پاه شفا یا د مړی ون د پاه شپاد دانیشته خو مړ د مړې د پااره شپات کل کوي چې الله منبااجنی الله منب زنن الله هغه د قییا کې کېږخ په شپاد کې در ډې خلک ی ړله د مشرقام ده چې پهرواې شپاد کويي ی ړله د منتجللو ده چې پهواې شپاد د مننی او یو نړیواله د اېشناد د جماعتو دا اډوی چې شفاعت به کوي هکلو کې الله چې اجازه وکړي نو بیا غ شفاعت کبره د محمد رسول الله دغه رسول هر چا زانو زانو شفاعت وندي شهید ته چارو شفاعت کوي اقارب دبت پارا او معشمان دمورفلا دا پارا خلوان دشکندون دا خلوان دا پارا او دارد دستان دو دستانو دا پارا الا بیضنهی قیده سواله باو مگر پیز ازاد الله پاق ایلوان پوئی اللہ ما پا آس بانی بنایده اندوریو پا مسجر و ما خلق و ما غصر و مجرس روستو را واندی والله او حیطانه بشین پیسی و شیستو را مینده اللہ پایل معلوماتو ماندی علم هنا مراد الله معلومات ده الله معلومات چرنج را ګرګړي ها جله دي ماشاء الله الله چې د خره ښه په وړه ده الله په خوا سره څوک په کړ په شی بوي الله په خوا په څوک څوک په کړې مخا نو اسباب د علم سره یا ټهتلاسکوپ کې یا مافوکلاسکوپ کې تاسو تلاسکوپ یو سره په څوک په سره راځي ټهتلاسکوپ اسباب نه دي سلاسته د دغه اشاره فائده کې اسباب نه دي څلاسو درنه حواسه خمسه ول سره خبر ساجو خپل عقل سليم دا دریاس خو به د تحت خامسا, دی دی او او لاس پوهه لم چیرای نه 50 درنه دي د درې شانسره کم درې دي هه څه شي دي حواسه خمسه پنځه حواسه د سترګې دي په زړه بو یو کای سترګې ل دل کای په څنګه خلل چټل او غد او دل کای لا شي په نن سره لکل نو دا حواس خمسه دی دا د اسرائیل حاصله دي د کلمه الله سره معلومه یو شی چې سره خبره کوي ګرم دې پیاپ دې او د جېری سره معلومه چې کوو دې ترخه دی او ستر جې سره معلومه چې تصویر دې کتوه دې وو سره باور چې منو خبر خبره لږه خبره ده په دې ځایه راځي یو اکل دې شه دې عقل ایا چې د نوې مخبره ساجق ده مخبر ساجق چې تاسو خبردار علاوه دې نه درې اسباب نو رامشته هغه ما فوق لاسباب دی ښا کشف دی کشف دی او وه دې الهام کشف او وه الهام دا مسباب دی علم دی خدا به شو چو خبرې چوک خب؟ الله کنه الا بما شاء مطلب هغه چې باندې پوښې چې الله په وګاری الله چې چې چې په یاران سره په ویسه صحابت کی او اولیاء سره په الہاب سره خبر کی کاشف سره خبر کی کاشف پیژنای کاشف کاشف نه پیژنای یا ماشاءالله کاشف دیته وي چې پوښی دلته سره نهستي ناسه په الله جل شانحو ارڅو ته کولو کې داسي ازو دته کی او دې نه هندستان سره چې په پلاني ځای کې سره نهسته پلاني ځای دې دته چوياره کښي کښي دته کښي کښي کرامت شي کرا یو عمره نو مکه ته چې واپس راغه چې څنګه شو صبر نو چې خلق راغون بده ابو جلال د شي نو بس دې دې ته پوسونه او صنگ دروازی دی، صنگ ستنی دی، صنگ دی، نوش پیشت تلو اغاسته تا پتل گیدی پیامبازاونده جی دروازی چونگ دی؟ اجاد تلائید لاشوی چکن دنو چون؟ نه؟ اگر دروازی شما دی بیت اللاکی، ای پاکلا نو دروازی شما دی برده پرده پرده پرده پیامبازاونده چلا بارو جی دروازی، نو اللہ پاکپل کدرس سروی بیت المقادرسی کنندو دشی؟ راوس محامه خود را محامه ای وګراو و تو وګراو یو خاط چې او بیا وځنه نموخ کاری خدایا او نموند کشف دي کړه ته د غېده اسباب نه الله په پهغه د ټلویزیون کا مرزنده کول او کړه کړه و چې دا خو ما ته په ټلویزیون کې نه ته اولیاء بغیر چې کوم نه دي دا یې کله کله کله کله دا کله کله کیږي دا چې ته وایي غاه غاهي غاهي غاهي برت او پای خو نه کل کل اسمان چگدنو خبری کو کل د دو پولانی نئی نو پیانبران دا شیوئی خواه دقا در کشف وئی الهام دا زرطه او خبر او گرزیگی زرطه او خبر راشی اگر تا الهام وئی نو الهام سر الله پوئی کی کشف سره پوئی کی خزریا دو واحی سر اللہ بی ما شاع وصرا کرسیو ہو فراغ دے کرسید اللہ دا اسمانون نام جاد دید ازمان کی ناما تول اسمانون نام جاد دید ازم کرسی پر نس با سرداشی دی لکچي اوغات ميداني ناغت يو سړي زنجير او شرنګي پوري شو دا کرسي د نور کارتې اوبيا دا کرسي او اسمان مزه کې ټوله کا او عارف پر نس با سرداشي نو دومره ورکوټي لکچي دغه سي ميدان چې سل زنجر او شرنګي کرسي دا يو صفات د الله دی او کمالي له کو بشاني هي کمالي له کو بشاني هي تلاش شو ايته یا کرسی ظاهر معنا پری کرسی د الله عرش نه علاوه ښه ایشان علاوه دی عرش نه علاوه دی ول زګدې ته آیت القرسی وای هغه آیت چې په لفظ کرسی راغلی دا زګدې د آیت القرسی وای ولایعو دونه درنی کې په الله ما ساتل د اسمان ولا يهوده ان ولا يسكله ولا يشقانيه مفسر معنا کوي اسمان از ما په خدای درانه نه دي چې کوم جنو په ساتلو باندې ستري شي لازم معنا سره کې ساتلو د دې دعاړو وهو الی الله ډیرو چاته عظیم دې له دې الله جل ملکی وسلطاني عظیم دیزی پوری آیت کرسیدہ کھا دیزی پوری خالق رسو مئی لایک راہ فی الدین کھوئے نوچو گناہ ونیش تارے قرآنی یو حر بانی اللہ چوار کئی لس سوابن خلق لور کئی لایک راہ فی الدین ایت زور کولنیش تارے پی دین با پو بارد دین کی لایک راہ فی الدینی لایک راہ فی الدینی مطلب دی آیتا دری قسم دی مفسرین نام تاسو به ا وی یو خدای عبدالالله بن مسعود وای چې دا یا ته د اسلام چې و لکه هغه وخت دا یا حکم دی چې کوم کتاب کوم چې وقولو للناس حسنا فافوا اسفوه فاغوا چې دا چې موچلای تر دینی دین و د دې دا د توره په زور نه دراغلی دین پس نه راغلی د ټوپک په زور د توره په نه دراغلی دا خل دې یاد نشي چې نن په دې باندې کې پرېږدي لایک رافي دین خدای نه وې څه عبد الله بن مسعود دا منسوخ دي دځري منسوخ ده چا سر ثم انس رب بل الى القتال مداري کوي او وکذهبت طائفه كثيره من العلماء اي دوی هم توجدادي چې ډیرو علما دي ته جواب کړی دی. دي چې دین امراد علي کتاب دي زور کول لیش ته پچانه نشته بال کتاب باندې زونه ولیا کتاب کتابیان نه خنډي هغه به دین سره غوړو د مناظره په شکل را په څه شکل مناظره په شکل کتاب علی کتاب باندې زور نشته او بوده فالالد دعوت ورکو دعوت او بوده او بوده توله چه از یا ما خریب مراحلو کی سوشه کی؟ مرگ تنیز دی کلمه وایا مسلمان شا و بس خدا اپواب جنت دار کی او بوده او یا نعجوز کبیره بوده ای ما ات بوده ای او زمان مرگ است یا مرا تنیز دی شوی او ما ده پریمی ده پری اخبال دین کې پریمی ده اخبال دین کی نیست ده؟ پریمی اغت عمر صاحب راوږه ورجیده اور أو تويلي چي الله اللهم شهادت خدای ته ما عبد الحق بيانته ابي بن ليد راشديني فزور او ایمان تنيش دریم توجیر علی الله کله نشته زور کول پېمانیاتو ایمانیاتو کې زور نشته مقصد څه دی زور چې از رته ایمانته نه کي کوزولې اېمان کوزول د چا کا دې دغه الله انک الله تهدی من احباب کا ولیکن الله يهدي مَن یَشَاءُ قَتَبَ یَنَ الرِّزْقَ لَهُ خَارِشٌ دِخَارٌ وَنَسَمَ لَارَ چاچه کفر بیت توغوت او ایمان طالار ورو یقینا دې 3:30 کچ غند رسهونی ولا عقلا ک غړی بنلاس ور دوغه ماتي 2000 قیامت پوری جنتن نه پوری هغه بیا دو ندا فاتشمو ماتشمو به او فقلستم سکا دلور وتل وسکان لن اللہ و علی اللہ دوست دی دا کسانچ او ایمان دار دی دو بازی دولی ترکمون نراناتا واللہ دینا کسانچ کافران جاولی دوستان چوب دی تاغوتن سرکش دی شیطانان دی تاغوت مرنا من مسکلی دا کل وزی تغیان ننال اللہی او برم اندونه اما بقهر منه بمان و اما بطاعت من منعبوده انسانن کان ازال کلمعبوده و شیطانن او وسنن او سنمن او کائنا من کان ابن جری روحی ارشی چوی سڑیوی کخر وی او کتھٹویو کخزائی مجھے تا جن تا نپریدی اگر طول پسی کداخل دی تاغوت تے ار اگر چو چه تا جن تا نپریدی اگر سر یا کور تلاڑی ګریبان چې کوم د بار ملګرن تبلیغان راغلو چرابل دي خو د د جماعت بیانونه وګړو خلیپ الله راجو خبر کئ نو ته چې زبر چې کوم کمانډان کوې مرکز سره خبره وکم کمانډان سره به سره وکم خبره وکم دغه هندستان د زمنو کشمیر ته زو زمنه ځهاله نو خلما کریمه کریم شي سب پجاړه یی غزه شریعت مماو چا تپریز په څکو مزروت او که خځه دا وې چې خځه دې زو چرن عربستان ته اخو دې د سخرو کې لښه خځه زو بسره لار او رول نجان دیلری او چه کلی جان ای از بطر کومه او چه لس کلی تیری پروان نیشتا او جایتا جنیو بس تاغوت دا غطا وی خام امام رحمت اللہ والمتعو في معسیت اللہ دا اللہ کو معسیتی چی چند صوب چا منی کنا والمتعو في اتباع غیر الهدا دقاتا چکم دنسوی تاغوت وی مجموع دل تقریبا چکم استم جل دو ساییو پا دیکی امام عمرت ایمه رحمت اللہ تاغوت رو هم کرده متا ار اگر سور منی دا اللہ دا حکم پا خلاف محمد رسول اللہ دا حکم پا خلاف چا چا منی نو اگر سور تور اگر تور تاغوت تاغوت ده او آیا داشی چه دل تورتن که وی زد دا اللہ پا کتاب پیسل نکوم دا چا پا کانو پیسل کوم دا پیجرگا پیسل کوم پیجرگا پیسل کوم دا ایا سړې وې د خدای قانون باندې د خدای په قرآن ته فیصله نه کومه هه د حکم په قانون ته فیصله کوم یا دا نهز په قانون په فیصله کوم دلته څه شي شو یو خرج نور نه دوله درنه ته دین او اسلام نه توحید او سنت نه لازل ما ته تورتان د کفر او شرن تا غلای کدا خلقت الصل نار جهنم کې به خالدون مشوي سوچ د داوت ماګري الله تزمد پر حال و رحمه هم تیاء قالدون واسه مثالونه به حال دعا چا به حال چا به حال مثالونه دولی و رحمان و دولی و شیطان نو یو در الله دوستان ده یو در شیطان دوستان ده در الله دوستان ده نو ده اصد کما قلقون ده دا شکلی کاری هدایت و ایمان دا چا هدایت ایمان ور کول دا اللہ قامن دے قامن دے کانا نو دا غیر دین خلق خوبیا گناہگار ندی کانا او دا قیامت پورز اتراز قولی شی کوئی نو شی دا خدای من اے دا خدای من دی اللہ حوش کنجن مصرے هدایت الله ورکه پیدا کړي ما ته چغنه نه چایو الله ہدایت بمسر خو الله انسان ته اختیار ورکړي دی چې ګوره دا عقل امر کړي دالایل هم کار کړي پوهه امر کړي چې ومنلو مالیکی قرآن بیانږي خپل اغاظسباب چې کوم اختیاري اسباب دی چې کافر غلطی کی استعمال کړي نو داسې شو ها او مخکې مونږ ویلو چې الله جن کفارو کې چې سړی چې ګمځونو شت پیدا کی او انکار پس بل وکی ختم قلب رسو راضي کنا ها او نبا چې کله پیدا کی دین طرفه او بیا هدايت نصیب شي استقامت او رب رب تل قلب الله کوغه نصیب شي کنا وایي نه خپل کل راضي وي ختم سجت اس دنیا کې رهنه واله ته چا یا محمد نه پیغام حق رسول د نور کوته غلا نشته په د قیامت دای تر ورځ نشي کولی چې دا څه وایي دا اعتراض خو د الله طالبانی نشکولي ولی پیغمبران را لګلی کتابونه را لګلی دي لا الله یکون علی النشرتون بعد رسول الله تو دوی چې حجت می ختم کړل پیغمبران می د لګلی دي قران می د لګل دي حق بیان می د تکړه بیا ته په خدای څخه حق لري اعتراض ولی حدني سره اعتراض کوم و د دنیا کې تر خپل عقل خوښه ماله وای کنه اوز دولی او رحمان درنا جنو مثال دی خاطر سره چې مو مقابله کوي دا مثال دی دا شیطان مثال دی نو تاسو غیر مرتبط ده عالم ترایته نغوري الی الی هغه شړی تا او جې ابراهيم د وی مناظره کوله د ابراهيم السلام سره هغه نومرو د نیکوشه نکران این نشان منو ها دغه با چې و تروس او کال با چې و د ظالمو او دا چې غننه په دنیا باندې د خدای داوا کړو چې د ټولي دنیا بادشاہي ما ز دغه قوم وک بیا چې قرآن به چې کافرو حکم او کافرو او فیرون کافر دې غوډیر او خيار بلاو بده بلاو فیرون او دا چې رسول ورونده ابراہیم هم سم سم مناظره شروع او توه لول چې الله ولا باشي ور کړو بشي الله مناظره چې څو کوي دخره ولی سره کوي او د الله ته دووس سره کوي هغه ابراہیم علیہ السلام پر صلی اللہ علیہ السلام دری قسمہ باچائی خدا دنیا کی تو قسمہ باچائی دا یو تا ملک تبری وی دریم تا ملک سیاسی وی دریم تا ملک شرعی و اسلامی ملک وی تو خبری شوئے دری ملک تبری خدا دے چی حمل علا مقتزل غزبی و شہوا نو دغتا چوشے وی ملک تبری وی لکا غوی وی غوی څیز دي دا په څو دیونه او باندې چې څه جاسکو دا ورو کې زوغرم بل جوړ اړو کورینا نو دا موږ څه شي شو ته یو موږ ته بي دي توي ته بي مقدمه یې نه خل د دن کې دا راځي ته بي ملک سياسي بچي سياسي بچي دته هاب کافتی علی مختزر نظر الاقلیه د پاره د ځکه شمول د منافیات دنیاوی او هدف د مزار دنیاوی د ته سوی د ته ملک سیاسي وي دنیا کې خلکو چونه غواړي څه د پاره غواړي څه د پاره غواړي د منافعات دنیاوی د ده نه او د هدف د مزارات دنیاوی د پاره ده او چونه او یو د ملک شرعي ملک شرعي څه شي دی وي اسلامي ملک اسلامي باشي دا وي کار د حبل القفا علا مختزج نظر الشرعي بቻپه متطبق خلق جنن داغتا القيات الراغادي شرعي تلقي سرا حمل القافه لا مختز نظر الشرعي في مصالح الاخرويهي ومنافع الدنياويهي دني المخلوقات دو ومنفعت الدنياوي لهازوام سادي اذه منفعت الاخروي لهازوام سادي دقه تخلافت وي دغدسوئ خلیفہ تول د خدای د قانون تابعوی او وباچا چې کوم دی د دنیا اغه تول د ځان تابع کوي او خلیفہ وسیق توله سرتخو ځان د خدای تابع بگرځینو د قراو د دې په مشکري فرق دی باچای د نمرو سو یا ملک شاشوکه ملک شریو ها د دوتای زام ملک سو شریای مونکو د اسلام زام باچې سوا خلافت وا غیارا خلافتو پروژو وکړه کله خلافت هم سول کې یا داود ان جا ملک ولې کوما معلومه ده شو خلافت اسلامي ملک شري الله ولا باشه بره ابراہیم د سکوت د وای داجزې د وایم نه کړي بلکې د دې د داس ما مخاطب چکه نه کوم نه دلیل نه کوي کما کله تریشه ده قاله یا نو هي سچون دي کو قاله ابراهيم ابراهيم رسول وهي فين الله يا تي بشمس يکنان الله رضته په نور سره ژوندو را کیږي د مشرق نه فاتي بيانا ولاته د زراقط او او خجاله <سؤال> مغرب نکره فبو هی تلزی زاشد نرانو نسا فبو هی تلزی حیران پوی خدا غټ کا تیر کانه اولقیہ فی الحجر تبویچ د دې په خنوباری چاګا دیوار کړه د شګلی شو دشي والله <سؤال> ولای دی الله <سؤال> په توفیل <سؤال> نمل <سؤال> دې د صحیح جواب کول <سؤال> او القا <سؤال> مظالم ظالمون تا ظالم الله جل او هتا اللہ کفر و اللہ لا ید القوم الظالمین اللہ از اہدین نسید زالیمان تا دا اغا کاتیرو نمروز سکم دنو پسششو نمروز نمروز پر مناظرکی پرشو ظالم بزدار در آگے لا ید دا دا اولیاء شیطان دا پارو او اینادیان دا پاروخا او کللزی یا دا بل مثال دا منشی مثال دا اولیاء شیطان دا دا رحمان او کللزی یا پریشاند داغا سڑائی یا کاف زائد دے اللہ زیدش ہوایا او اللہ یا آغا مرا تیر دل کالیدم بی او کلی بانی و یا خاویذنا پروتولاو روشات چتورو فلو کال ویلا نو یسن ب جوندی کې ژوندې کې الله خدای کله پزت مرنه پزو چې دلونه ما خدمت دلونه فامت الله پزمن کې دلل الله قومیا ته انسر کال سم با سو بیا ژوندې کرا تاسو سره کال بعد کال ویل کابل نبی صلی الله علیه وسلم تر کړه کال ویل نبی upon ما تر کړه یو رضی اپنۍ مورزه کال ویل الله اکبر نبی صلی الله علیه وسلم ته دره تر کړه میا ته انسر کال پندرو ګرا الله چام کرتا خرا کیش دا ځغان زرو یا نور څه واشرابه دا دوبوس کولو یا چې کوم نه نه سره لا نه تاسو نه کی تغییر واندی راغلي او نه پاغه باندې کولو چې شوې د شي ماړم لکه چې کال چونو یا نه یوخته وګورم دا وان زرو ګور الله مالک الاخرته ونه نجلا قادر قره د دې چې کوم ده لنجلاکا لنجلاکان دې لپاره یا وو عجب ده مات وړي مقدره اي خال نو ذلك دا قوم دې لپاره وکړ چې تا د خلکو لپاره زیبرت او ګرځومان دا نشانه ده قدرت او ګرځومان او وګوره چې اړو بتا کې فم شو از سم خوځو کې اسنه پر تکوونه سمه نه سوابياون دومه په دې باندې وغه کله چې پته لا دا لګیدا په لیدل سره قال وې او لیدل دې مخه م کنه او راست شو بالکله یې را ال شو اځه وتګوري هغه راجمکی دا قوري اړو کې چې د نږدې بل ځای ناراضي ازمن صاحب دا میدان میدان جراد یو ځکی یو اړو یو بیا واخت کې په وخت کی یو بیا په کې کی یو هڼاره کې اورا کی خراب الله وتګوري دا هغه شیزونه نه کوم دا امریکا دا شوه راجب جوړ دا وڅوک دا سره چې پټې دې په دې ټوله باندې وکړي چې یو کلیسې یو او پیغمبر چې څنګه نو خلق صوبې خضر علی السلام دی شوګر میا علی دی شوګر زېره علی الفط دی وي ار یو چې یو پیغمبرونو خدای پودا تا نه تای نه نه ډېر کړي دا دا د پیغمبر چې کنه د تورتم نظرانه تدراو تل کوشش کوو که نه کوو زه ک چې تاسو وليو د الله وليو کنه بچا وليو الله وليو یخرج من الظلمات الى النور الله تعالی وليادو تر نه او باج رڼا تا د یم رڼا وښتو دی الله په لرم خو لدلم غواړم لدل بسنه د مړي په تسنه ژوندې کوي نو دا شي وایي چې ژوندې که په سل کال کې دی پروتګنه نه یې ماته غړي حیا چانو سوچتا یې چان لاس ورتګي چې وانبرام وي دی دی په ها کله څوک لاس ای ها اجي سه وايي چې ګڼه او په نارنسي خو جون زموستاجون چې څنګه غو نه ځنه دی به ني دا جوند ماني دا جوند دی کنه خو کوم جون چې د دی یا چې شیطانو دی هغه برزخه ژوند دی بل شړ عالمي عالم کې ژوند دی بل نه موتا ته نه کوي ګوخه هم دغه شی دی بیا یې داګه دی دا غلطه خبره تو د د پیغمبر دې خو ته قبر کله موږ په اور میدان کې او سل کال مردې سل کال او په دنیا کې بزور انقلابات راغلي خو یې نه دی پوره شي بارانونه به شوې وي چې دې سړي به وا شوې وي نو کارونه به د دنیا دال نه خبر نو معلومه ده چې نبی خبر نه دی ولی خو په ټوله خبر نه دی دالا ندیده او نپوییی اووی چکا نه ورز وقت نیم ورز اپاتا نیلگی او نا اولیاء بسن پویشی ها علمی موسا چون کشو در غیب بان علمی موسی که بوده یارجو من علم ده موسا په غیبو که بان شو نو علم ده مانگه قرباده کمزه نشی مولانه روم وی علمی موسا چون کشو در غیب بان علمی موسی که بوده یارجو من نو مالو مذاشو پیغمبران چې د خپل دحال ځان نه پیغي خبر نه دي ځان حال خپل خبر نه اولیاء په طریق خلاص خبر نه دا کیسه خط کریم چې ته هغو استاد پیول یو لپاره کوي کنه ای براد په لپاره ته چې خلک خو شي دا کیسه ما دې په وروګړه چې دغه کې تقبل وکړي کنه دا د الله دوستان دي هغه باندې راځي بلې سات شهید اولیاء الرحمن ابراهیم علیه الصلوات وې قال ایبراهیم هغه کوي ایبراهیم او شب ربه رابا ایبراهیم سم چې کله او ځان مشو ځمې نشتا غو وسره را بلی چوم نشته اړ دوا خجیدی ځمې نشتا او پنځو یو قال عمر کې دو څو کاله پر عمر کې د پنځو یو قال عمر کې شام ته چې کله نو په دکوا شید الله تعالی او یا الله اريدي کې فتح الموت ما تقصر بوخیا فلذو سروخیا وخیا څنګه د ژوند کې د یا الله تعالی دا وړ منچ کنه مخامزوینم چې دا امري څنګه پاسيږي څنګه ژوند دي چی قال الله او تو من ایبراهيم تو خو زما خلیلي نو یاستا په دې خبره باور نشتا یقین دې نشتا هغه یې قال الله او تو ایبراهيم او زما توي یقین دې یقین کوم نشتا الله تقوي لبوسي ابراهيم الصومري يقين ما إبراهيم السلام تقوز ولكو تقوز ما تا بيوز بارا تقوز ساي وبالكي دا شوبا پیدا نشي شي گني گني ادو ابراهيم الصوم پيمان دي صورت شكو الله در استفاده کيچ نه نه دي شد واجب تقوز نه يكڑے بلڪي زيادت اطمئنان قلبي در पाच ازماز راشي بالاياني كما اطمئنان قلبي بالبرهان برهانان خضر مانسر اے برهانان اے برهانان خضر اے رما علم حضورید پارت تبوس قومان اے بل یاری کامت ما انا بالبرهان مسائل راضی کی وئی یا لی اتماین نظر مانسر مانسر اے شیچیز ما خلط یقینی دا اللہ سا دوستی یقینی دا اوکنه دا اللہ زمان دوا قبلی اوکنه قبلی زد اخت الزام انجہان قومان جزو حقید نہ او د الله جل شانو په دروازه زما خبره څوک اهمیان لري او که نہ لیاقت مینه قلبيز نو الله تويق واخذ الله تويق فخذ واخلا ونيسا اربا تمنه ته څلو کس مرغان څلو کس مرغان واخلا ونيسا 500 فصره النزان سر را جماکا فصره النكر مائده مائده کایل کزان سراسر را جماکا بیا مائده ای کا را بیا څه کوه اے او بیا موټک وسم اه سم چې ګنه قیمه کا فنزکراته ایمان فتو بری رحمت الله د ذکر کوي خدا مشرک راځي د دواری ښه سوره عنا او سره چلیا ها سوره عنا سوره عنا یا سوره عنا الیکا فاتری ا ایجوږه زرداړه په ژوند په پاره کولای باندې نور الدين رضي الله شيخه د اوازو منده والام پی شیخ نن الله تعالی ورزیدل ماتره دا څلو قسم مرغان چې غمنه نو سره قسم مرغان کم کمو سو غوې چې غمنه دیو تووسو ایو چې بانجو ایو دا کوتره وا ایو چې کم دا دغاو قوتر بانگی تووس او دانگی ترغی دا څلور قسم مرغان وای ا قسم مرغان دي څلور قسم الله اکبر څلور قسم مرغان نو دا څلور مولې خاصره نو دا ډیره پاره چې ديو کې خاص صفاتو تووس په ځان ماین دی او بانگی چې نو بیر شهواتی دی بانگی لري دیر شاو دي دي قرضه نه هغ حارسته تو کمزې کې ګندګي ورته تفریزي او کوثر ته دنیا ماين نه کوئی نه عادت څلور صفاتونه په انسان کې هم شته کنه شته دمانو نه په ځان ماين هم شته په تاسو کتلې دا په ځان ماين کې نه یی تاسو په ځان ماين کې تیجن هه نو بیا عزیز ما څخه به حمام دا جره دوی اخن اوخره ای جره څه اوبیا شیشی ته ګوري او دشي دشي پام دا څنګه چې کوم کو پښان ته سره اے دشي آری راړې الماسه وبیا شیشی ته ګوري اوبیا کله دشي ګوري او کله دشي ګوري اکله دشي ګوري او کله دشي ګوري دلا کا خارون پښانی پولیس دلا د پزامن وين دلا پالټي مال پالټي دا دا پزامن پالټي دا پزامن دین څنګه دا بانګی دی بانګی بانګی خو جواز لري په دې دغه شانتا چې کوم شه مې دلې او دریمه کارغه دی کارغه کارغه نه هیڅ هرستی په کوم ځای کې چې ګندګی وینو دې ده آرام کورین نو دې صاحب په کې لاس و الله د قرغان وای په قبضه کې چې کوم د ګندګي آرامي مجھے په کې وردانګي او حمامه هو چې دنه کوترا او کوترا وي کوم کول ور ور زلمه کې چې کوم جال جوړه ازما صاحب دشي او په ما ته ټوټا پی او جال جوړول باندې چې د کوترا ته ته اوس په ځان او باندې چې کوم دنه څه شاوات پرست او قرغ نهایت او کو ترپ دنیا مینا نو دا چلور مرغان ابراهیم صادوذر او مو تا کور سب چکه کنده مایدہ ایکڑا بیا دا نہ کوی دا مایدہ مایدہ نو ز او باخلاف دا انسان په کارہ جدا سلوک و تو نه چې سکی وای کوشش کید الله په قران باندې فسره ہونا فسره ہونا مایدہ مایدہ کیخه چې دې مایدہ زنه وزدار نیمه دا چې تیرا والا فیش یک نن الله تعالی سبحانه و تعالی رضوان علیه ما درو کاونده او د بل مثال اوس شیخه مثال الله جنہ مثال دا کته نشی دیو خرش کوي خپل مازه الله تعالی رضوان دی کما صالح حبجه په دیو دانه ده ان بتا چری زرمونه سبا سنا بلاو او ګل راځي کلیسمه فاروږي کې مې د حبې سلطاني وي سود الله درزل پایور پایور کی مداوی مثال چې نن دا شلا کجې وسل پایور کړې وي حسین اخلاص سره چې ور کړې په والله شايف الله داګین او پڅندو چند کینې ما شو چال پاجوړی الله واشن پر اخری علیک قوت نو کاوندې حدیث راځي انسان چې کړه عمل کوي داګې چې اجر یو بده الله دروشي چې کوم نه اجر الله یو کودو نه ورکي بلکې دا وای انا عذی ما سشتا خو چا تدغې دغه نه خېمو وی الله ویا چا تدغې مقدار نه او بل وای چې دا انا عی ذبی دوزه ملایکو ته نه ولا کومه چې جد درو جدار ثواب لو ورکي د نور عمل او ثوابونه څوبلې کی ملایک لیکي او درو جدار انا غزکو مزو رخام تو غز غز کہیں خان تو غز غز تھی نو اللہ وی غز دے چھکنا 45 حساب سے ور کو من اللہ 50 سے جشی کنا خبر اوا اے حساب نہ باہر چھکنا معتابی سبذ شو اللہ بداگی اجر ور تھی داد رو جی برکت دے سوال <laughs> عبد اللہ ابن عباس اجڑا وہی چھ تذیق کلا کلا کل چھنا الا الف الف کل کلا دا تذیف ازا فی ما شو ال الف الف کنا کنا شلک ته هم رسیږي څه شی تر شي یو روپۍ سره ورته خوشل نه ته هم رسیږي خلاص شو اگر کریوات کمزوري ده او یو جواد د نمازې کی دام سره اگر کمزوري ده چې یو روپۍ سره د الله پهناوی کیو لګئی هغه یو پوسو ده او کله یو روپۍ سره د شپه پهناوی ته الله پلار کې پکلوم چوي نا غبسي وي يو پهولاکوي صداي ابن ماجه حديث ته ابو داود خو اگر کومزورې په فزاېمو کې متبر وي فزاېمو کې څه متبر وي دا دي کومه د دې او د جماعت دي زیر ورب دي اكو اکبر الله جنى اوسا کسر يون ټکو را چې لګي مالا قلفي سبيل الله د سبیل اللہ دیسہ سی سبیل اللہ سب اللہ اللہ لاری کو دیرشید کنا اللہ لار کی jihad قتال د دشمن سره کول دا چې کوم نه سر پاره د تکونه کلمۃ الله یال الیا دا نه جن غلیب ولر پاجو سو jihad کوي د تقات فی سبیل الله فرد کامل سبیل الله وایي سو so وایو فرد کامل نو الله وایي چې کوم نه د غ اجر او ثواب دومره نو په شه اجر او ثواب چې کوم نه دومره الله جنات خاصن فکنه خرج مال لره چې سبیل الله وکړي د الله تعالی طالبان ذلیلو چې د طالبان چې څنګه درېلم د دین طالبان دازري الله جتنا دی طالبان الله جتنا دی حجان الله دی کنه دی لم کامل امام کوتبی رحمت الله علیه تا تویل ها الجہاد فی سبیل الله تکون کلمۃ الله یال الیا ثم دی که ما چې دلګول یا پسی نپسی کوي څه شي مانن احسان او اثباته والله ځو غریب او فقير باندې اثباته هم نه کوي او زرر متنه راسي اسباته خدا دا وې رپی ورک سباله شبيره اي تعال ماډوم نو پيش نو در اسباته دې وکړه ختم شو اجرو ثواب ختم شو والله ځا زر داده کس دلچک بشي د سپير بچا هم دروازه لا نو دغه شي شو دله zarar de ya yo sadi la patwal kit aw sabad khal ko pa mas che sharmai che de sadi la ma che dana paranduna paisi wal kridi na garib khosh ko pri sharmai yo tariqi sharmuno sharmau do zarar shu do dawe che ra ta tasil na uswala za nam sa jo para pada ka paisi masaf qawl cha aj jo da la padarwal ki علل مسلمه یاسات المسلم خلتوه وفقتوه یامن فراتن قاضی دستافیو کی سوال دروازه باندې وځریږي او سب دستافیو کی کنا تاسو ته بخنه وکړه داد یامن فراتو یوه مسلمان یی ته باندې وځاتې کړره او دغه مسلمان ته بخنه معفرات مسلمان ورور یا بندول دیو مسلمان ورور حاجته پر کول یا چېبنه پاغه باندې عیب باندې پرد کش کول یا کسولګر ګسحوچ هغه تمافي کول د دا دادال خیرات نغور دي یت دروازه او تیسي شراب سيزر والله غنين الله به پروا نه استاده دي خیرات نه الله به پروا نه ګره حليم صابر دي الله ته د بخیل چېبنه نو دا, دا مري نه شي چې مال ټول اخستل هم شي ولیکن صبر کي صابر دي نه نهخليتي يا اي الله جواب ما نه مسلمانانو الله تو جرمه برباد هيا كل خيراتو نه په اسبات سره ولا رسول الله سره کلهږي په شاو د دغه سړي يو نه چکو لا گئی مالس پلې ا انسان خلق د خودونو د پاره نو نمائش د پاره څورتی خيرات ور کوي نه نمائش د پاره هغه اگر ریاکار وي اگر دڅوي ریاکار رسول الله صلی زه به پرواې ماده فشاراونا چې یو ځل کې ما زبا فریدم دیلره اې څه